Увімкнув програвач З глибокої минувшини Полилися звуки рояля Валя слухала, заплющивши очі Згодом заговорила Ніч місячно, Тихо хліпотить річка По каменях Каміння слизьке Покрите мохом З берега Звисає вербова гілка Під нею вода жебонить, Чуєш? Місяцю повні, заливає среблястим промінням річку, верби, луг. Краплини роси в лузі блищать, мов діаманти. Бачиш? Олег нічого не бачив і не чув, Крім бринкання рояльних клавішів. Але під впливом валених слів Йому теж почали влежатися і річка, і місяць, і роса на траві. А десь далеко-далеко мріяла Валя За лугом на узліссі Кричить і тужить якийсь незнаний нічний птах. Він щось утратив, дуже важливе, дуже дороге. І знає, що ніколи не поверне. О, як побивається, квилить. Годі. Олег вимкнув програвач. У тебе на очах сльози, фантазуєш? Без фантазії не варто жити. Без фантазії чи без фантазій? Це все одно. Ні. Без першого згоден життя нецікаве, без криле. А без другого можна і треба жити. Резюмую, фантазія категорія позитивна, фантазії негативна, так? Хочеш заробити п'ятірку з логіки? Хочу мислити. Не заважатиму. Не заважай, але зважай, гаразд. Я в музиці профан. Мені сподобалось, як ти сприймала цього Ліста чи Шопена. Це був Рахманінов. Можливо, зараз глянемо. Так, Сергій Рахманінов. Етюд для фортепіано. Чудово. Річка, місячна ніч, припускаю. У всякому разі не заперечую. Але птах з його квелінням, тужінням і голосінням дали бі зайвий. Це вже від фантазій і фантасмагорій. А тому ставлю сеньора Фігаро з опери «Сивільський цирульник». І ніяких фантасмоскопій. Кобнійську стелю кімнати вдарили бучні рулади бравурної мелодії. Відбиті стелею вони шовнули по кімнаті від стіни до стіни, а далі через вікно влилися в буденну метушню привокзальних кварталів Києва, так мало схожих на іскристо-веселу Сивілью. А зрештою, хто знає? Може й вулиці романтичної Севільї, навіть тих віддалених часів, такі святково безтурботні лише здалеку, в оперних шатах, а насправді зблизька, такі ж буденні й сірі, як запорошена та закиптюжена вокзальна, так думав Олег, противник фантазій. А Валя бачила залите сонцем іспанське місто таким яким його відчув і відтворив композитор, з веселою юрбою, яскравими строями, жагучими поцілунками. Кожен з них, так чи інакше, виразив свою точку зору, поглядом або жестом. Буваля сказала, «Які ми з тобою різні?» Це не збентежило Павлюка. «Значить, ми складаємо одне ціле. За законом діалектики, єдність протилежностей а боротьба проти річ, ми зведемо її до мінімуму. Новий вибух сміху остаточно настроїв Альбіну Іванівну на оптимістичну ноту. Іван Іванович, можливо, мав сумніви, але цілком і повністю приєднався до точки зору дружини. «Чому ти не пішла в консерваторію?» раптом запитав Олег. «Так любити і розуміти музику? Цього замало!» заперечила дівчина. От коли б музика полюбила і зрозуміла мене, та цього добитися важко. Шкода, що я не музика, натякав юнак. Валя зітхнула. Перед її очима воскресала та далека днина, коли вона, школярка, відчувала немічну кволість, хапливе биття пульсу, глухий біль у суглобах. Обличчя батьків були злякані та безпорадні. Тоді з'явився він, чудотворець у білому халаті. Незадовго перед тим Валя дивилася по телевізору французький кінофільм «Люди в білих халатах». І саме таким уявила собі героя фільму. Видужила, скінчила школу. І все з тією ж думкою – бути біля нього. Музика подвиг на який Валя вже не могла зважитись, не мала права. Зрештою, з її здоров'ям вона стала б у найкращому разі музиканткою для ресторану чи кінотеатру. Вона порвала з дитячими мріями, вступила до медичного училища, щоб скоріше піти на швидку до нього. Так, я люблю музику, але жити, існувати з неї не буду, та й не хочу. Музика для мене священне чудо, а не засіб заробітку. Отже, резюмую остаточно. Перше видуження, друге стадіон, третє